Och välkomna till Viska Strandsbåden. Mitt namn är Alexandra Örn och jag sitter här med min kompanjon som heter Robin Gustafsson. Yes. Ja, detta är vårt första avsnitt och vi tänkte inleda lite med att presentera oss själva. Eh, vi går ju båda på Viska Strandsgymnasiet med helt olika program. Ja. Eh, ja, det gör vi. Jag tänkte att vi kunde börja berätta lite vad vi går. Robin, ja. du kan börja. Jag går på El- och energiprogrammet med inriktningen datorkommunikation. Ja, tycker du att det är roligt att gå? Ja, jag tycker det är jätteroligt faktiskt. Mm. Ja, vi har ju ingen aning om vad det handlar om så jag tycker kanske att du ska berätta lite. Sitter ni bara vid datorer eller? <laughs> ja, det ser ut så nästan. Men vi sitter och programmerar olika program, hemsidor, allt möjligt gör vi. Mm. Är det någonting som du alltid vill att göra eller valde ja. du bara på mofo typ? Nej, ja, jag är väldigt intresserad av teknik och elsaker. saker. Mm. Så det, linjen passar mig perfekt. Det är väldigt skönt att höra att du känner att du har kommit rätt. Ja. Vad går du då? Ja, jag går då estetprogrammet, eh, media och digital design. Eh, ja, trean, vi båda går i trean, det kanske är värt att nämna ja. också. Eh, ja, och vad vi gör där, det är väldigt bred eh, linje eller ett brett program kan Asså? man säga. Ja, det är eh, allt ifrån film och tv till att vi jobbar i redigeringsprogram och en del teoretiskt med och det sånt. passar mig faktiskt, jag är väldigt så här, ja, om man får säga det så väldigt jag lite skoltrött i nian ja, ja, och jag vill ha typ lite praktiskt blandat med teoretiskt för att jag tycker ändå om att läsa dem och, mm. ja, och då kände jag ändå att då kanske jag ska gå ja, media då, som ja. jag hittade på Fiskastrasgymnasiet ja. ja. <laughs> Jag är också väldigt skoltrött av mig faktiskt ja, det var vanligt i vissa ställen för att det är inte så mycket ja, det är inte högskolförberedande det jag går Nej, det är... det är bara praktik. Ja, men det är värt att nämna att det alltid går att välja högskoleförberedande <laughs> egentligen. Men du har aldrig att inte göra det nej. Nej. nej. Jag och jag går ju då det enda egentligen högskoleförberedande programmet. Som är högskoleförberedande, ja, högskoleförberedande från början. Oh. Det är lite krångligt ord det där. Oh. <laughs> ja, men... ja, så du har helt enkelt inte tänkt att gå högskole efteråt? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Men in innan du började vid Skastrand fick du höra någonting om då känner att du typ ja att det var sant, det du hörde? Jo, nej, jag har en kompis som har samma intresse nästan, och han gick det. Han är ett år äldre än mig då, så han gick ju ettan och jag gick niondo, så, så det var så jag fick kontakten där med skolan och inri inriktningen och, så. Mm, och han tyckte det var bra då. Ja, ja. han rekommenderade. det. Mm. Och du känner att, yes, yes, det var helt rätt nu är vi här när nu ja. det blev Sen rädd. var det ju den enda... Ja. Programmet med datorkommunikation i hela Borås också. Då. Så det var ju. Ja, det var inte så mycket att tänka på, det var bara att välja. Ja, enkelt val ja, helt enkelt. Precis. Det är lite värre om man som mig inte riktigt visste var man ville gå, kanske. Utan man kände att man ville gå något brett och vill man gå något brett, ska jag säga? Då finns det mycket i Borås. <laughs> det finns det. Allt från samhäll till ja, ekonomi och ja, teknik och det. Ja, det finns <laughs> <Att> möjligt. <laughs> ja, precis. Men så blev vi det skast och jag är sonoid nu mm. efterhand när jag tänker på det. Alltså, det är en väldigt skön skola. Ja, det, är det, kan inte säga annat det är mycket killar. Ja. Det jag tycker jag om, om man får säga. Så. <laughs> ja, ja. Du det är väldigt kan... få tjejer. Är det. Ja. Jag vet inte hur många det är i år, men innan har det ju typ varit. Ja, jag vet inte. Nej, än... Men jag tror det är mycket fler än ja. vad det var åren innan. Men vi är inte riktigt på samma nivå som Almosen. Nej, <laughs> nej jag vet inte. Men du tror att vi har balen med dem ja. faktiskt. Mm. Det är inte så långt kvar nu. Det är jävla konstigt att tänka. Ja, det är jättekonstigt där, att ja. Studenten är snart. Ja. Och det har alltid varit liksom några år framför en och nu är det här. Mm. Och sen så ska du jobba som dataprogrammedare? Ja, jag, har, jag, har, jag jobbar redan på Eleganten på deras supportavdelning. Där. Så det blir nog fortsätter fortsätta där. Mm. Det är skönt att känna så efteråt. Ja, alltså att Man inte har någon press utan man har ett jobb. Ja, precis. Jag är hundrad på att jag ska plugga vidare mm. ändå så att Ja, Jag ska försöka komma ut och plugga direkt, känner mm. jag. Lika bra. Ja. Ska man ta, man, kan man ta det lugnt sen efter? Ja, jo, men jag känner att jag vill inte jobba med något som jag inte tycker är kul eller alltså, något så... som jag inte vill jobba med. Är inte så värt. Nej. Nej, och när jag började så här, vi ska så visste jag inte riktigt vad jag skulle bli. Men det var det som var så himla bra med programmet, för att vi fick ju testa på allting egentligen. Mm. Eh, och nu känner jag mig ändå, kanske inte helt hundra procent säker, men. Jag har ju känt att det var varit ljud som jag har lockats av lite mer. Mm. Så att det, det är ju det jag planerar planerat att läsa och det jag kanske vill jobba med sen i framtiden. Ja. Och det är ju att känna ändå att man går från att inte ha någon aning till att man faktiskt kanske har valt något som har gett en riktning i alla fall. Precis. Så vad, <skratt> vad är för något jag tänker? Ah, jag har ju tänkt då i så fall ljudtekniker. Mm. Eh, för att, ja, varför? Nej, men alltså jag... Jag är intresserad av ja. det och jag tror att det finns mycket jobb och jo, ja, Utvecklingen går ju alltid framåt ja. och jag menar nu jobbas det ju väldigt mycket med ljud och sånt. Ja det är väldigt mycket musik nu för tiden och, ja, och ja. tv, podcast ja. till exempel, ja, det är det här, vår ja, ja. gymnasiearbete ja. är det här. Precis, det kan ju vara intressant att berätta för alla som lyssnar ja. <laughs> att äh, detta, vi, vi går två olika program men vi valde att samarbetar lite. Ja. Ja. Jag hoppas att det blir bra med. Ja. Men det är så här. Det är första avsnittet så att jag känner att det får bli lite som det blir. Men ja. Vi testar på lite. Vi lär oss. Här, ja, precis. Så. så ifall ni tycker att det är katastrofalt nu så vänta till typ avsnitt fem. Då kanske <laughs> vi har kommit in i det bra. Ja, precis. Ja, eller inte. Förhoppningsvis. <laughs> ja, hösten är här. Det var väldigt kallt att gå hit idag. Alltså det kände du? Ja. No. ja men jag tänkte på det med typ i morse. Så var det hur mörkt som helst utanför Fram's. Och mm. då kände jag bara. Ja har jag vaknat alldeles för tidigt eller är det typ vinter? Alltså det är som <laughs> att vi hoppat över en årstid. Ja, för att precis. det känns som att det är minusgrader ute redan. Mm. Och det ska det vara på hösten. Jag Nej. vet inte. Jag var inte med på tillräckligt många naturkunskapslektioner. <laughs> <förkunnare. laughs> Nej. Nej så att vi lever helt enkelt med att det kanske är vinter. Oh. Fast ja. Jag gillar typ ändå hösten för det känns som att man får vara inomhus. Ja, precis. behöver man inte vara ute hela tiden och Nej. göra grejer. Nu är det jättekallt ute. Man vill bara in. Ja, och så kan man titta på serier. Ja. och Lyssna ja. på den här podcasten. Ja, eller hur? Det tar ju bara en liten del av livet. Ja, ja fast jag gillar ju serier då. Så hade jag kanske har kollat på det. <laughs> ja, ser det nästan livet ja. här. Vad kollar du på? Ja, du. Vad kollar jag inte på? Ja, men jag har kollat på Prison Break- Mm, um, Breaking ja, ja. Bad. Ja, ah, det finns jättemånga. Mm, två stycken. Så. Jag är nog lite mer för så här komedilserier tror jag. Asså. Jag börjar kolla på Friends. Mer amerikanska. Ja, man, mm. Oftast. Eller typ så här, lite MTV-serier. Mm -hmm. Awkward och sånt. När det, om, när det kommer en helt ny säsong så är det typ överlyckad och då sitter man bara och kollar hela tiden. <laughs> och det är så skönt. Men något annat jag tycker är skönt med hösten, det är, eller hösten eller vintern, jag vet inte vad vi kallar det här eller Men det är höstvinter. ju så här: mm, jag är under 18, då, jag har inte fyllt 18 än. Det har ju du, så du har ju ja. körkort så du tar ju bilen överallt. Ja. <laughs> men jag tar ju bussen, och det finns ju inget skönare än att när man står utanför och väntar på bussen, alltså utomhus, mm. för jag bor på landet och då har de inga sådana här inomhusgrejer. <laughs> <laughs> och då så kommer bussen, så går man på, och så är det så varmt och skönt om mm. man vill aldrig gå av bussen. Alltså, den känslan, du kanske inte vet hur det känns. <laughs> jo, jag har åkt hela genom mitt liv annars. Innan, mm. innan jag blev 18. Mm. Men man måste ju hitta så här lite små guldklimpar i de här kalla. Ja, precis. Tiderna, och det är verkligen bussåkandet. Jag vet inte om fler känner igen sig i detta typ, men jag känner verkligen hur skönt det är. Ja. Jag kan ibland längta till vintern när jag sitter på bussen på sommaren och så är totalsvettas för att det finns ju aldrig någon ac. Nej. Eh, men så, går man liksom på, så tänker man när man sitter där och svettas så bara mm, om några månader då är det jättekallt ute. Och när jag går på bussen då kommer det vara livet. Varmt. <laughs> det kommer vara så skönt. En, en varm buss på morgonen kan nog göra dagen. Ja, då. precis. Och <laughs> hem också. Ja, hemma är jag. Mm. Fast, ja, Ibland är det så här inte så kallt på vägen hem. Men Nej, det är det kallare på morgonen. Ja, men det är ändå alltid skönt. Mm. Mm. Speciellt om man du går på bussen med om man går på den själv och så ser man några sina kompisar där med och så bara, yes, <laughs> allt är bra det finns så mycket positivt med bussåkande ja. det är miljövänligt man träffar vänner och det är varmt för <laughs> <laughs> smiten tar man bilen drar på rumpvärme kör vägen till skolan sitter kvar ett tag ja, det är också fint ja du är glad jag dör där för <laughs> mig då <laughs> var det så fler följare än man följer. Ja, vi, det är viktigt. ja, innan vi började spela in så pratade jag Robin lite så här om Instagram och så. Eh, och så sa jag, ja jag har precis kommit över tusen följare så att jag har fått det och så var jag skitnöjd. Eh, och så gick vi in på hans och så såg jag då att han hade att han följde fler än han hade följare. Och jag sa att det var lite socialt <här> självmord. <här> att man kan ju inte följa fler än man som följer den. Det är inget brott. Jo men jag tycker att det är lite inför över det där, liksom nej. Men de kändisarna de, de följer inte tillbaka till mig det är därför. Nej men då får du ha ett annat account helt enkelt där ja, jag du bara följer till. kändisarna <laughs> ja det gäller ju att vara strategiskt. att, ah, nej det är kanske en jättedum regel, kanske bara jag som tänker där, men <laughs> det är lite hemskt att, kanske lite ytligt mm. Nej vi får höra med lyssnaren där ute Ja, kanske. Tror vi får några svar då? Ja, kanske. Men jag hoppas verkligen att vi får. Ja. Mina kompisar tycker nog faktiskt som jag känner jag. Fast ja. alltså om vi ser det så här istället. Ja då, jag har över tusen följare nu. Men jag följer ju typ 700 personer. Följer ju inga kändisar då? Eller du kanske har två accounts som du sa innan? Det har jag. Fast det ena följer jag inte kändisar på faktiskt. Det ena alltså. lägger jag bara ut dubbelhakesbilder på. Aha. Och det är då stängt. med mitt andra då, det har jag ju öppet. Aha. En normal och en onormal. Mm, Eller en, ett account bara för folk som känner dig. Ja, mm. det Det har jag. Så att, äh, <laughs> ja, det får inte vem som helst följa sig. Ja, det är lite mer speciellt. Men mm. det är lite kul också tycker jag. Att man har sånt. Men ändå tycker jag att man inte våga lägga ut sånt för alla. <laughs> man vill ändå lägga ut det men vi inte visar alla. Nej. Varför ja. man själv tycker att man är ful Fast, alltså, Jag tycker inte att det är så hemskt att man skulle visa att jag är så här ful Men jag känner Tänk vad alla andra skulle tycka Åh nej, nu slutar de följa mig <laughs> Du det... kanske är uppe där, där steget jag är Du följer fler än du har följare ja. Kommer jag dit Ska... ja, Ta bort, bort kontot ja, nej, Då tar jag nog bort mitt kontot och, Mitt kontot mitt konto börjar om <laughs> Det känner jag Då har det gått över gränsen Ja Verkligen. Det var något mer jag tänkte på med sociala medier, så här med följare och så. Jo, det är typ vad det, det kan vara skillnad på sociala medier. För på Instagram då tycker jag ju då att det är socialt självmord om man följer fler som följer en. Ja. Förlåt Robin. Eh, men på, kommer man till Twitter, då tycker jag aldrig spelar någon roll överhuvudtaget. Ja, jag är inte mm. så mycket till Twitter. Jag har Twitter men kanske följer två. Jaha, mm. du är inte så aktiv. Nej, men där tycker jag liksom att där spelar det ingen roll och där, där ska man lägga ut fula bilder och vad så. <laughs> ja. Men det är också olika. Det beror på vilket forum man liksom har vänt sig mest i. Mm. Jag gillar ju att ta bilder och mm. sånt där och lägga ut fina saker. För då blir det automatiskt så. Ja, och Facebook det är tävling om flest ja. vänner då. <laughs> Nej, alltså Facebook känner jag att jag har blivit lite ute. Ja, det är inte man har som det bara i klassgrupperna eller? Eller jag vet inte vad man använder det till mer och mer än grupper. Aj, kolla roliga bilder och videor kommer upp ibland också. Mm. Och sen har vi ju fortfarande vissa föräldrar typ som alltid ja. lägger ut eller an andra, det behöver inte vara föräldrar men typ bara, Ja, sitter här, vackert väder, dricker en kaffe. Det är föräldrarna de börjar ta över. De mm. använder Facebook som gjorde det förr. Ja. De skriver vad de gör. Ja. Jättekonstigt. Ja, det är de skriver vad de gör. Men jag tycker kanske att man inte behöver berätta allt. Nej. Eller alltså det gör de ju inte. Men, ja. Ja. men jag gillar den här nya funktionen. Eller nya och nya. Den kanske är gammal med upptäckten efter på Facebook. då När man funkt? on this day du vet. Nej. Nej, du vet inte vad det är. Vad Nej. skönt. Då är jag inte helt efter. <laughs> men man går så här in och så kan man söka på sin telefon då bara. Ja, antingen man kan man söka på svenska faktiskt så kommer det upp på engelska, uh -huh. Facebook är så smarta mm. typ på den här dagen eller on this day då, och så kommer man in och så typ kollar man vi säger att det är den 12 oktober eller uh -huh. något sånt och så um, får han upp vad man gjorde den 12, eller skrev och, och sånt, uh -huh, den 12 för oktober de... ja, för flera år sedan uh -huh. då och det kan jag tycka är lite kul, fast det är lite pinsamt eftersom att jag var jättetöntig ja uh -huh men typ jag kollade idag för fyra år sedan då idag så var jag sjuk, då lade jag Oj. ut en status som den, då skrev jag jag är sjuk, har jag missat något idag? <laughs> ja, jag fick faktiskt tre svar, men Får på dig. Ja, tack känner att jag behövde det här <laughs> i efterhand <laughs> Jag har sett att om man går in på eh, en vänners Facebook och så skrullar man neråt i jätte... de första inläggen så ja. står det säg typ, killar med han typ mm. Kul. Äter glass med den. Ja, det är jätteroligt här. ja Men det är lite konstigt att man skrev det för alltså det var länge sedan nu. Då. Ja. Men det är ju faktiskt sånt som ens föräldrar skriver nu. Ja, så det är, de har tagit <laughs> över. ja och det, är, det kanske är Facebooks undergång. Helt ja, enkelt. kanske. Parents ja, ja. taking over. Internet, Facebook, Facebook. Ja. everything. Ja. Kommer de över Instagram, då är det kört. För jag tror <laughs> att alla föräldrar skulle följa fler än vad de skulle ha följare. Ja. Det tror jag också. <laughs> ja, min mamma har skaffat eh, Instagram här nu, precis. Alltså, Hon får inte följa mig. Nej. Nej. Det blir inget. Nej, jag lät inte min mamma följa mig först heller. Nej. Men eh, sen så tillät jag. Alltså. Ja, jag valde ju att öppna min Instagram för alla. Då, den när funktionen, förutom min privata då. Uh -huh. jag, <laughs> den får ingen släckning för. Ja, dubbel, Dubbelhaken? Eh, eh, konto, där Det kan vi kalla det. Ja. <laughs> <laughs> Väldigt givande då, kan vi säga i alla fall. Eh, men eh, mitt, eh, ja, mitt vanliga konto, det öppnade jag ju, så då fick ju mamma följa med då. Ah. Ja, men hon, hon är inte så aktiv själv. <laughs> Nej, mamma brukar lägga ut, eller jag följer henne faktiskt. Hon brukar lägga ut när hon tar kort, ja, på, när hon är ute och går, mm. har jag sett. Det är fint, visa att man har ett aktivt liv. Ja. Ja. Det är väldigt viktigt att visa för andra vad man gör och sånt här om <laughs> man... Går ut och går lite hurtiga fast det regnar till, oh. till exempel min, Då kan man ofta lägga ut det. Eller om man bara tar en morgonkaffe. Oh. <laughs> det är viktigt att berätta. man sitter på bussen, mm. den varma bussen. Ja, oh, den varma med. bussen. Mm. <laughs> jag bara tänker på den och mår bra. <laughs> så du längtar till vintern, andra ord då? <här> ah, ah. ah, Nja, ah, jag vet inte vad jag ska säga. För att jag <här> gillar inte när det är kallt ute. Men jag gillar den varma bussen. Oh. Eh, men jo, jag längtar kanske lite till vintern för att då känns det som att det är närmare sommaren. <går> ja, jag det tänker är faktiskt så. sant. <går> ja, jag är lite optimist över sånt. Alltså, mm. Det är klart man längtar till vintern för det är nära studenten och sommaren mm. och allt sånt där. Skolan över sen. Ja, Fast alltså, det är ju lite sorgligt också. Ja, är... inte för att jag ska Om jag nu pluggar vidare då, då är inte skolan över. Men Nej. jag menar, tiden på vi ska stranda över och mm. det kan vara lite sorgligt. Ja. Men det tycker jag vi ska prata om i något annat avsnitt. Ja, nu har vi pratat på ett tag här Robin uh, ja. och jag känner att uh, vi ska göra material till andra avsnitt ja, med. så vi får avbryta här. Ja, faktiskt. Jag hoppas att ni som lyssnade faktiskt tyckte att det var tillräckligt intressant för att ni vill lyssna nästa gång. Mm. Ha det! Hej då!